Джон Фаулс, колекціонер, читає Андрій Химерний. Нарешті за 10 днів справдилося Так іноді буває, як полюєш за метеликами Ідеш у місце, де точно знаєш, що водяться рідкісні екземпляри І вертаєш додому з порожніми руками а наступного разу, коли вже і не сподіваєшся натрапити на щось путнє, примічаєш жадану здобич на квітці прямо перед твоїм носом. На тарілочці фортуна тобі підносить, так би мовити. Того вечора я вижидав біля станції метро, як і зазвичай. Фургон поставив у глухому прогулку неподалік. День був погідний, але задушливий. Зненацька набігли хмари, розкоти стогдарив гріми і полив дощ. Я сховався під дашком крамниці навпроти виходу з підземки. Щойно припустило дуще, запримітив її. Вона підіймалася сходами з, з тунелю, безплащачі дощовика в самому джемпері. Прутко побігла за ріг до головного входу у станцію. «Я за нею. Біля дверей та вклася купа людей». Вона стояла у телефонній бутці. За хвилю вийшла і замість підійматися вгору на пагорб, як зазвичай, попрямувала іншою вулицею. Я тихо крокував слідом за нею на невеличкій відстані, непокоячись, що це вона задумала. «Не люблю несподіванок». Аж раптом вона перетнула дорогу і звернула у провулок, де, як виявилося, був кінотеатр. До мене дійшло. Вона зателефонувала власниці квартири, яку винаймала, сказати, що на дворі злива, і вона піде в кіно, щоб перечекати, доки випогодиться. Я в мене збагнув, що це мій шанс». За умови, звісно, що після сеансу її ніхто не зустрічатиме. Коли вона з'щезла за дверима зала кінотеатру, я пішов до каси і глянув, скільки триватиме фільм. Дві години. Тоді я ризикнув. Лобоні хотів дати долі останню можливість спинити мене. Подався у кафе погочеряти... Потім повернувся до фургона і перепаркував його у місце, звідки добре проглядався вихід із кінотеатру. Що на мене чекає у наступні години, я не знав. Вона могла б призначити зустріч подружці чи приятелю. Та будь-що могло бути. Груди стискало бентежне відчуття, наче мене несе нестримна бестріна, або на камені, або пощастить. «Я виплив на тихі води». Вона вийшла сама самісінька, точно через дві години. Майже перестало дощити, небо в сутсір затягли важкі хмари, на місто спустилися сутянки. Я простежив, як вона звертає незвичну дорогу вгору до пагорба і газанув повз неї до місця, яке мала проминати. «Там вулиця, на якій вона мешкає». Робить крутий вигон, відгалуджуючись від іншої. На одному боці дерева і густі кущі. На протилежному величезний будинок, на просторі зарослі високою травою ділянці. Думаю, там ніхто не мешкав. нього віяло за постінням. Вище вздовж вулиці стояли ще будинки, усі як один масивні. До того її шлях пролягав яскраво освітленими вулицями. Лише тут було темновато. Саме те, що треба. Я вшив у кишені свого макінтоша спеціальний пластиковий мішечок, куди вклав ватну подушечку, змочену сумішю хлороформу і тетрахлоретану. Рідина не висихала, і запаху не було чутно, бо клапан мішечка закривався дуже щільно, а коли знадобиться дістати подушечку справа кількох секунд. Раптом вигулькнули дві пристаркуваті жінки під парасолями. Знову почало накрапати. І посунули прямісінько на мене. О, от халепа. Таких сюрпризів я і боявся. Вона отот -от мала надійти, я ледь не відмовився від ідеї довести справу до кінця, проте не гнувся якомога нижче і завмер. Голосно цокочуючи, жінки пройшли повз мій фургон. Не думаю, що вони запримітили мене, чи, бодай, авто. Надто вже захопились своєю балаканиною. У цьому кварталі повсюди стояли припарковані автомобілі різних калібрів. Минуло близько хвилини. Я вийшов і розчинив одну стулку задніх дверей. Усе йшло за планом. О, ось і вона наближається. Уже зовсім поряд. Десь метрів за двадцять. Але не бачить мене, поспішає Якби вечір був ясний, не знаю, як очинив би А тут шпаркий вітер, корони дерев шумлять За нею і перед нею нікого Вона підійшла тротуаром майже впритул до мене Смішно, не собі під ніс Я спитав, перепрошую, ви знаєтеся хоч трохи на собаках? Вона здивовано спинилася. А що сталося? Це жахливо, кажу я, щойно переїхав пса. Він виплихнув бодозно, звідки, прямо мені під колеса, я не знаю, що з ним робити, ще живий. Я, рвучко, зазижнув у розчинені двері фургона, неначе страшенно хвилююся. О, бідолашний, мовила вона і підходить ще ближче до мене, щоб подивитись всередину, а я на те й розраховував. Крові немає, кажу, проте пес не ворушиться. Вона обійшла розчинену стулку задніх дверей, а я відступив крок назад, ніби пропускаючи її перед собою поглянути на собаку. Вона нахилилася вперед, вдивляючись у темряву фургона». Я блискавично оглянув дорогу позаду нас, чи не підходить хтось бува, і накинувся на неї. Вона не видала ні звуку, як мені здалося, через величезний подив. Я притягнув тендітне дівоче тіло до себе, проворно витягнув подушечку з кишені та щосили притиснув її до рота і носа. Ще й сам вдихнув ненароком від хвилювання. Вона б бурюкалася, мов, чортиня, та силенки маловато мала, навіть менше, ніж я оцінював. Із рота в неї вирвався дивний, булькотливий звук. Я знову зужнувся назад, ні на мить не забував про небезпеку бути заскоченим випадковими перехожими. У голові блиснуло «Ну, от і все». Вона і далі чинитиме спротив, тож я муситиму або завдати їй болю, або покинути справу і втекти. Більше схилявся до останнього. Аж тут вона зненецько обм'якла. Тепер довелося підтримувати безвольне тіло в вертикальному положенні, замість стримувати її вибрикування. Я наполовину запхав її у фургон, розчинив іншу стулку, заскочив всередину і затягнув її цілком. Безшумно причинив двері, перекотив її ближче до передо і підняв на ліжко. Вона моя. Відчув раптово, як у мені здіймається хвиля невимовного захвату. Я зробив це. Я герой. Насамперед затулив її рот кляпом, затим старанно прив'язав її до ліжка. Без поспіху, без паніки. Послідовно робив те, що давно продумав до найменших деталей. Заскочив на водійське місце. На все знадобилося менше хвилини. Я поволеньки, спокійно поїхав у вгору вулицю, звернув у лісопаркову зону Гемстадгід, і цю малолюдну місцину обрав заздалегідь, там знову перебрався у задню частину фургона і перев'язав ремені надійніше. Деякі замінив на довгі шарфи, щоб їй боляче не було, щоб не кричала та щоб не тиріпало її бідолашно з боку в бік. Вона досі лежала непритомна, проте дихала. Я поїхав далі. До мене долинали її приривчасті хрипи, наче вона підхопила нежить, тому я не хвилювався. Жива. Поблизу Редгіла, як я й планував, я звернув з магістралі на одиноку бічну дорогу, зупинив фургон і переліз назад поглянути, як вона. Увімкнув слабенький ліхтарик, щоб не засліпити її. Вона вже прокинулася. Її очі видавалися величезними, бездонними. В них не було і тіні страху, святилася лише гордість якась, ніби вона вирішила не лякатися, ні за що у світі. Я сказав, «Не полохайтеся, я не завдав вам шкоди». Вона мовчки вивчала моє обличчя. Я з вів, збентежено повів плечима, не знаючи, що сказати». Спитав, «Ви в порядку? Може, потребуєте чогось?» Це прозвучало безголосно. «Я лише хотів дізнатись, чи треба їй до туалету?» Вона затрісла головою. Я зрозумів, що кляп за події її біль. Попередив, «Ми за багато кілометрів від Лондону, у сільській глушині. Кричати немає сенсу, ніхто не почує». «Якщо ви подасте голос, я відразу запхаю той кляп назад. Ви розумієте?» Вона згідливо кивнула. Я послабив шарф і витягнув кляп. Щойно її рот звільнився. Вона підвела голову якомога вище, схилила її набіг і виблювала. Це було жахливо. Ніс ударив солодкуватий душок хлороформу і смурід блюватиння. Вона мовчала, лише стогнала тихенько. Я втратив голову, не знав, що вдіяти. Замить стрепенувся, збагнув, що нам треба якомога швидше дістатись додому. Знову вставив кляп. Вона спробувала опиратись. Я розібрав, як тканину глухо повторює раз за разом. Ні, ні, кошмар якийсь. Так і уявляв нашу першу розмову. Попри все, змусив себе побороти з покусу піддатися на її благання. Мене підбадьорила думка про те, що зрештою бажаю їй щонайліпшого. Зітхнув, перебрався на водійське місце і поїхав далі. Ми дісталися до оселі о пів на одинадцяту. Я завів фургон у гараж, вийшов і уважно розоргнувся довкола. Мав переконатися, що за час моєї відсутності тут нічого не змінилося. Не те, щоб я боявся чогось чи підозрював недобре. Однак не хотілося, щоб якась досадна дрібниця зіпсувала мої старання. Спустився до підвалу, зайшов до її кімнати. Повітря свіже, незадушливе, таки допомогло, що я передбачливо залишив двері відчиненими. Напередодні я ночував тут, перевірявчи доволі повітря. Нестач не помітив, дихалося нормально. На столику стояла причина далі для заварювання чаю все таке. Гарне, помешкання у мене вийшло, затишне. «Ну, а то що ж, я от настала моя зоряна година. Я піднявся в гараж і розчинив задні двері фургона. Я решта операції, це було заплановано. Відв'язав ремені, допоміг сісти. Ноги, звісно, розв'язувати не став. Вона знову заборсалася, і мені довелося розтлумачити їй, що коли не вгамується, муситиму застосувати хлороформи з тетрахлоретаном». Для переконливості показав мішечок із ватною подушечкою. Проте, якщо поводитиметься сумижно, завдам їй шкоди. Трюк спрацював. Я підняв її на руки. Вона була легшою, ніж я гадав. Без зусиль зніс її у підвал. У дверях своєї кімнати вона було запоручалося, та вже нічого не могла вдіяти. Я поклав її на ліжко. Справу. Зроблена. Вона збіліла, як стіна на волошковому джемпері плями від блюготіння, непривабливе видовище. Зате в зіницях ні дрібки страху. Кумедна вона, одначе, вилупила на мене величезні очіська, вичікує. Я поважно промовив. Це ваша кімната. Коли ви робитиме те, що я скажу. Вам нічого поганого не загрожує. Кричати марно і безглуздо. Ззовні вас ніхто не почує. Та і немає нікого поблизу, хто міг би почути. Зараз я вас залишу на одинці. Тут є бісквіти і сандвічі. Я заздалегідь купив їх у Гемстеді. Ще ви можете заварити собі чаю чи какао. Я повернуся завтра вранці. «Я бачив, вона жадає, щоб я вийняв кляп, проте не став цього робити. Натомість розв'язав їй руки і негайно відскочив до виходу. Поки вона витягувала з рота кляп, я встиг вийти і зачинити за собою двері на всі засоби». Долинув її нестямний крик. «Поверніться!» «За хвилину ще один, уже тихіший». Затим вона спробувала посмикати двері, однак не надто настирливо. А далі зачулися удари по дверях чимось твердим, мабуть, щіткою для волосся. Звуки проникали назовні слабко, та я все одно засунув фальшиву шафу у нішу дверей і переконався, що з-під нічого не чутно. Про всяк випадок посидів із годину у зовнішньому приміщенні підвалу. Ну, тому наче не було потреби, бо в її кімнаті не знайшлося, або чогось достатньо важкого чи гострого, щоб вивалити чи вирізати двері, навіть якби вона була селачка. Я передбачливо купив чашки і блюдці пластмасові, чайники, столові прибори алюмінієві. Зрештою, піднявся нагору і ліг спати. Тепер вона моя гостя. Це єдине, чим я переймався. Довго лежав, утупившись у стелю, сон ніяк не йшов до мене. У голові вжділися всілякі думки. Не був певен, чим можливо вистежити мій фургон. Виснував, що мало ймовірно, адже на вулицях сотні подібних фургонів, а мій бачили хіба дві перехожі жінки, то де факт, що звернули на нього увагу. Заспокоївшись, подумав, як вона там у підвалі. Теж не спить, мабуть, бідолашно. Почав мріяти, як спускаюся туди, втішаю і вмиротворюю її. Я збудився і бі, дозволив собі зайти на далеко, приємних видіннях. Одначе мене ти не тривожило, бо я знав, що моє чисте кохання достойне її. На цій думці і заснув. Пізніше вона все торочила мені, що я вчинив зле. І мені слід було сім разів подумати, глибоко осмислити мету свого діяння, перш ніж зважитися на таке. Щодо цього можу сказати лише одне. Того вечора я почувався неймовірно щасливим. Вважав, що звершив дещо звитяжне Суміжний зі сходженням на Еверест чи подвигом на ворожій території. Мої почуття були щирими, бо я мав найшляхетніші наміри. Та цього вона, на превеликий жаль, так ніколи не збагнула. Не оцінила. Підсумовуючи, не побоюсь стверджувати, що вечір той став найбільшим щастям у моєму житті. Не враховуючи, звісно, дня виграшу у тоталізаторі. Я почувався так, неначе наче знову вполював синявця темно-синього чи підсрібника латонію. Ну, хочу донести думку, що для мене успішне завершення плану заволодіння нею означало тріумф, який випадає лише раз у житті, а комусь взагалі не випадає ніколи. Означало не здійснену мрію, що здійснилася. Хоча, ти фактично, і сподіватися, не смів на її втілення. Будильника можна було не заводити, я прокинувся раніше. Спустився вниз, замкнув за собою двері підвалу. спланував усе, як завжди, заздалегідь. Постукав у її двері, крикнув через них, щоб вона вставала з ліжка, коли її ласка. Зачекав десять хвилин, а тоді відімкнув засуву і увійшов. При собі її мав її сумочку, яку ясна річ обшукав. Там не було нічого такого, що вона могла б використати. За винятком пилочки для нігтів і точилки з гострим лезом. Які я конфіскував. Всередині горіло світло, вона стояла біля крісла. Повністю вбрана, знову дивилася просто мені в очі. З ухвалою безстрашно. Така собі маленька левиця. «Дивно, вона була гатіншою, ніж я її уявляв. Хоча, може, і не дивно. Так близько, по суті, я її перше не розглядав. Сказав сподіваюся, ви добре спали цієї ночі?» «Де я? Хто ви? Чому привезли мене сюди?» Вона спитала це холодно і врівноважено, без жодного притиску. «На жаль, не можу вам сказати. Вимагаю звільнити мене. Негайно. Це неприпустимо. Ми стояли, пильно вивчаючи обличчя одне одного. Відступіться мені з дороги. Я йду звідси». Вона пішла прямісінько на мене, до дверей. Я навіть не вирухнувся. На Намить мені здалося, що вона збирається атакувати мене. Та, мабуть, сама збагнулася, що це безглуздо. Я був налаштований рішуче, вона не подужала б збороти мене. Наблизившись в притул, спинилася. «Відійдіть з дороги». Я сказав, наразі ви не можете піти, не змушуйте мене знову застосовувати силу. Вона блимнула очима, пікши мене лютим поглядом, і відвернула голову. Не знаю, за кого ви мене маєте. Якщо гадаєте, що є донька багатія, і маєте на меті отримати викуп, на вас чекає гірке розчарування. Я знаю, хто ви, відповів я. Про гроші тут не йдеться. Я зі зусиллям підшукував слова, мені мало не відняло мову. В такому захваті я був нарешті бачити її так близько, у плоті й крові, відчуваючи запахи її тіла, і трохи нервував. Хотіло зазирнути її в обличчя, ліпше роздивитися її чудесне волосся і тендітну мініатюрну фігурку. Але я не міг, бо вона постійно витріщалася на мене. Зависла комедна пауза. Порушила тишу вона. Заговорила так, наче звинувачує мене в чомусь. «Гадаєте, я не знаю, хто ви? Кров кинулася мені до обличчя. Не дав Ради впоратися із нервами. Я не планував такого, я і гадки не мав, що вона може мене впізнати. «Ви з податкового відділу муніципальної ради. Горато ще працюєте?» «Поняття маю, про що ви», – сказав я. «У вас тепер вуса». Та я все одно впізнала. Я ніяк не міг узяти втямки, звідки ля вона мене знає. Мабуть, зустрічала кілька разів у місті, чи бачила іноді з вікон свого будинку. Як же я не передбачив такого? Мої думки з шаленою швидкістю обганяли одна одну, закручуючись у вихор, аж у голові запаморочилося. Ваше фото було в газеті, мовила вона. Ненавиджу, коли з мене отак зривають машкару. «Не знаю, чому, але я завжди намагаюся білити себе, викрутитися, ну, придумую різні байки, які пояснювала би все». І тут відразу знайшов вихід. «Я що виконую накази», – кажу. «Накази?» – з недовірою перепитала вона. «Чиї накази?» «Я не можу вам сказати». Вона і далі пильно вдивлялася в моє обличчя. Тепер трималася на відстані, мабуть, остерігалася, що я накинувся на неї. Чи є ж то накази? спитала знову. Я задумався, кого б назвати. Не знаю, чому, та в голові спливло лише одне ім'я, яке вона могла знати: містер Сінглтон, правитель відділення Банку Берклайс. Я знав, що її батько тримає гроші саме в тому відділенні кілька разів, заходячи до банку, зустрічав його там і бачив, як він балакає з містером Сінглтоном. «Накази містера Сінглтона», – відповідаю. Її здивування не було меж, тож я хутко продовжив, щоб підкріпити версію, так би мовити. «Я не хотів вам розповідати правду», – кажу. «Він об'є мене, коли дізнається?» «Містера Сінглтона». Розтягуючи слова, могла, б вона ніби не розчула ім'я. Він не той, за кого себе видає, кажу. Зненацька вона присіла на підлокотник крісла, наче чути це було понад її сили. А, то ви маєте на увазі, що містер Сінглтон наказав використати мене? Я радісно кивнув. Але ж я знайома з його донькою, він. «Це абсурд якийсь!» Пригнічно прошепотіла вона, мов сама до себе говорила. «Ви пам'ятаєте ту дівчину з Пенгестроуд?» «Яку дівчину з Пенгестроуд?» «Ту, що зникла безвісти три роки тому. Я придумав це щойно, експромтом. з промтом. Того ранку мій мозок працював потужно, принаймні так мені здалося». «Не пам'ятаю. Мабуть, я тоді не була в місті, поїхала до школи. І що з нею трапилось?» «Я не знаю. Лише він знає, що з нею вкоїв». «Що, вкоїв? Я не знаю. Не знаю, куди він її подів і як із нею вчинив. Одначе, хай би що там не було, саме він причетний до її зникнення». Рептом вона спитала, «У вас є сигарети?» Я в замішанні незграбно видобув з кишені пачку сигарети, за пальничку підійшов ближче, простягнув її. Мав сумнів чи за етикетом слід підпалити й сигарету, наче розмислив, що за нинішніх обставин це видалося би позерством. Ви нічого не їли, кажу. Вона тримала сигарету якусь це леді, поміж двома пальцями. Джемпер на ній уже був чистий. Причепорилася. Добрий знак. Повітря стало задушливим. Вона не звернула жодної уваги на мої останні слова. Дивно. Я здогадався, що вона розкосила мою брехню. Отже, ви стверджуєте, що містер Сімглтон – сексуальний маніяк, який краде дівчат, а ви допомагаєте йому у цьому. «Мушу», – сказав я, – «розумієте?» Я поцупив гроші з банку і загриблю до в'язниці, якщо про мій злочин дізнаються, а він прикриває мене і шантажує цим я цілком у його волі. Увесь час, поки я говорив, вона не спускала з мене очей, величезних, ясних очей, допитливих і розумних. Вони явно прагнули докопатися до істини, і при тому, мушу зазначити, не було у них тієї безпередонної доскіпливості. «Ви виграли багато грошей, чи не так?» Я збагнув, що забрехався. Мене, наче, приском обсипало. У грудях заворушилося панічне відчуття тривоги. «І чому тоді не виплатили банку ті вкрадені гроші? Скільки вигралося? 70 тисяч фунтів? Невже вкрали більше?» Чи, може, ви допомагаєте йому задля розваги? Існують ще деякі речі, якими він мене шантажує. Зараз не можу вам розповісти всього. Він підхилив мене під свою владу. Вона підвелася, засунула руки в кишені спідниці. Позажнула на себе от зеркала металеве певнорічне скляне. Мабуть, задля різноманітності. А що він не мірився робити зі мною? Я не знаю. Де він зараз? Він скоро прийде. Принаймні, так мені було сказано. Вона помовчала хвилину. Тоді несподівано кинула на мене такий погляд, ніби думала про щось зле. Ніби повірила у правдивість моїх слів. Ну, звісно. Це, мабуть, його маєто косав «Так», – сказав я, гадаючи, що найрозумніше підтакнути. «У нього немає маєтку-сафалку», сафулку, криженим голосом констатувала вона. «Ви просто не знаєте про нього», – заперечив я. я. Прозвучало непереконливо. Видно, вона збиралася бомбардувати мене каверзними запитаннями і далі, та я відчув, що мушу негайно покласти цьому край». Не підозрював, що у неї дуже гострий розум, непересічний. У звичайних людей такого не водиться. Я прийшов спитати у вас, що бажаєте на сніданок, кажу. Її кукурудзяні ні вівсяні пластівці, яйця, все таке. Не хочу ніякого сніданку, злостиво випалила вона. Що це за жахлива комірка зі спертим повітрям, куди ви мене запхали? А то не Чим ви мене троїли? Я не знав, що вас від нього знудить. Справді. А містер Сінглтон мав би попередити вас. Ясно. Не повірила. Іронізує. Я заквапився, спитав. Чай чи каву? І вона обрала каву. За умови сказала, що перший ковток зробите ви. На тому я залишив її і вийшов у зовнішній підвал. Перед тим, як зачинити за собою двері, знову зачув її голос. «Ви забули свою запальничку?» «У мене є інша». Насправді не було. «Дякую», кинула вона на вздогін. «Комедна». Вона майже всміхнулася мені. Я приготував розчинну каву, не з кафе і заніс її. Вона зажадала, щоб я відпив ковток, і лише тоді взяла чашку до рук. І весь час запитувала. Ні, не так. Весь час я відчував, от зараз вона ще щось запитає. І щоб заскочити мене, зненацька на брехні чи хитрощах. Як довго їй доведеться сидіти тут у неволі? Чому я так добре ставлюся до неї? «Я заготовив відповіді, проте розумів, що вони видадуться їй сумнівними. З нею нелегко було імпровізувати. Насамкінець я сповістив, що йду на закупи, і вона має сказати, чого потребує. Я куплю усе, чого вона забажає». «Усе?» – уточнила вона. «У межах здорубого гузду», – відповів я. «Це вам містер Сінглтон звелів накопити мені всього?» «Ні». «Це буде від мене особисто. Я бажаю одного – свободи!» – мовила вона і раптом замовкла. Більше, бодай, словом не озвалася до мене. Я щосило намагався розговорити її, та даремно. Це було жахливо. Мусив дати їй спокій і залишити наодинці. Під час обіду теж не хотіла розмовляти – я приготував у зовнішньому підвалі смачні страви, ну, дуже старався, і на таці заніс до її кімнати. Одначе вона навіть не торкнулася їжі. Знову намагалася блефувати, вдавалася себе снігову королеву та стріляного хоробця на пологі не обдуриш. Я був непохитний. Після вечері, яку вона практично не їла, Ну, лише б подзьобала з хотіть для видимості. Я підійшов до дверей і сів на східцях під дверима. Якийсь час вона німо курила із заплющеними очима. Так не мог би вони втомилися вже від самого мого вигляду. Е, я оце думаю, думаю. І знаєте що? Усе, що ви мені наплали про містера Сінглтона – вигадка. Не вірю жодному слову. Насамперед, він не такого ж тибу людина. А навіть якби я чогось не знала, і він такий замислив очинити це, то довірив би справу будь-кому, тільки не вам. По-друге, він не заморочувався би всіма цими фантастичними приготуваннями. Я не обізвався, не зміг бодай на неї підняти». Ви ж взяли на себе великий клопіт. Весь цей одяг, усі ці книжки з мистецтва. Після обіду я підрахувала їхню приблизну загальну вартість 43 фунти стерлінгів. Здавалося, вона розмовляє сама із собою. Я ваша бранка, одначе явно хочете, щоб я була щасливою бранкою. Отже, є дві версії. Перша: ви отримуєте мене в ув'язненні заради викупу, і ви учасник бандитської зграї. Та ніжбо, я вже казав вам. Ви знаєте, хто я. Тому мусите знати, що мій батько – небагата людина. Значить, моє викрадення не має на меті отримання викупу. Моторошно було слухати, як вона розмотує клубок подій. Надприродна проникливість. Друга версія – секс. Ви намірилися щось зробити зі мною? Вона хпіляла очі в моє лице. То було запитання. Я з кам'янів шокований, як могла спасти на думку така бредня. Усе зовсім інакше. Я ставлюсь до вас з величезною повагою. Я не з таких». Обурений її безпідставним звинуваченням, я зірвався на категоричний, навіть грубуватий тон. «Тоді ви божевільний», – виснувала вона. «Славний і добросердний, але безумець». Вона замовкла на хвилю, проте не вгамувалася. «Ви зізнаєтеся, що історія про містера Сінглтона брехня?» «Я хотів...» Піднести це вам якомога делікатніше, щоб не травмувати, кажу. Не травмувати чим? Згвалтування? Убивств? Я такого ніколи не казав, відповідаю. Виходило так, що вона постійно змушувала мене тримати оборону і виправдовуватися. У моїх фантазіях усе відбувалося із точністю до навпаки. Чому я тут? «Я хочу, щоб ви були моєю гостою». «Ова, ваші гости!» Вона різко скочила на ноги, обійшла крісло, стала за його спинкою, сперлася на неї руками, подалася вперед і втупила у мене погляд бездонних очей. «Ну, чиста тобі фурія!» Волошковий джемпер зняла, стоїть у смарагдовій картаті сукенці, сарафані, наче школярка в однострої. Біла блузка під сарафаном розстебнута на один гудзик під горлом. Волосся гладко зачесане назад і заплетане в тугу косу. На вродливому личку вираз безстрашної войовниці. Не знаю чому, раптом уявив, як вона сидить у мене на колінах, умиротворена, принишкла. А я лагідно проводжу долоною по її білявому шовковистому волоссі. Вільно розпущеному на спині. Та вже потім я мав щастя бачити у реальності, як вона їх розпускала. Несподівано навіть для себе я сказав. Кохаю вас. Божеволюю від вас. Вона мовила дивним жужливим голосом. Бачу. Після того більше не дивилася мені в очі. Знаю, це старомодно, казати жінці, що ти її кохаєш. Присягаюся я не мав надміру освічуватися її той момент. Спонтанно якось вирвалося. У мріях я бачив, як одного прекрасного дня ми дивимося одне одному в очі, цілуємося і мовчимо. Говорити починаємо лише тоді, коли у нас вже все відбулось. Ну... Ви розумієте, про що я веду. Мій однополчанин із фінансового корпусу Королівських Збройних Сил Великої Британії, який знав геть усе про жіноцтво, напучував в нас салах, що за жодних обставин не можна казати жінці, що ти її кохаєш. Навіть якщо то щира правда. коли тобі вже припекло сказати «кохаю», то оберни зізнання на жарт. Тільки тоді вони запобігатимуть твоєї ласки. Щоб дістати бажане, – полюбляв повторювати він, – слід бути непохитним, по-ідіотськи в мене вийшло, – казав же собі безліч разів, що не маю права освічуватися її у коханні, що все має статись природно, стихійно, само собою, з обох сторін. Та ба, коли я дістав її у свої руки, не обезглузду зсунувся. Часто потім вибовкував зовсім не те, що хотів. Я, безумовно, не все їй розказав. Говорив про роботу у податковому відділі, про кабінету рату, що звідки дивився на неї і думав про неї. Про те, як вона поводила себе, як мені подобалася її легка розкута хода, як вона заступила мені цілий світ. Розповів, що навіть вигравши великі гроші, усвідомлював, що вона ніколи не погляне на мене, бо не на грошах ґрунтуються почуття. Зізнався, яким самотнім почувався ще з дитинства. Коли я скінчив свою сповідь, вона сиділа на ліжку, втупивши очі у килим. Довго мовчали, здавалося вічність. Чутно було тільки глухе зищення вентилятора у зовнішньому підвалі. Я почувався ніякого. Сидів червоний, мов буряк. І ви гадаєте, що змусите мене покохати вас, тримаючи у полоні? Я хочу, щоб ви ліпше пізнали мене. Але ж, доки я тут, сприйматиму вас лише як викрадача. «Ви розумієте це?» Я підвівся. Не хотів бути з нею довше ні хвилини. «Заждіть!» – гукнула вона, ідучи до мене. «Я дам вам обіцянку. Я розумію. Правда. Відпустіть мене. Я не розкажу нікому. присягаюся, Вам нічого за це не буде. Ми обоє забудемо про ваш прогріх. Це Вперше вона кинула на мене приязний погляд. Її очі молили, промов'ястівши за слова. Довірся мені. У них світилася ласкава усмішка і водночас напружене очікування. Ви можете? Я знаю. Ми станемо друзями. Я допоможу вам впоратися із цим. Її очі зазирали мені в душу, Роздягали її навпіл, що не пізно. Неможливо описати словами, що я відчував. Просто мусив зараз же повишити її. Вона завдавала мені нестерпного болю, я зачинив за собою двері, закрив їх на засоб, заставивши її в підвалі саму. Навіть на добре ніч не сказав. Ніхто не зрозуміє мене. Люди вважатимуть, що я домагався від дівчини того самого, що й усі. Не приховуватиму. Перше, роздивляючись картинки в тих книжках із Сохо, ще до її появи в моєму домі, я думав про таке. а іноді сам губився у здогадках, чого хочу від неї. Та коли вона з'явилася тут, усе переважнулося інакше». Я вже не думав про суроміцькі книжки Чи про те, як вона позуватиме мені Такі речі почали викликати у мене відразу Бо я знав, що воно гидні їй теж Щось невимовно миле, хороше було у ній Тож я, мимоволі, переймав найліпше від неї Мусив переймати, бачивши, що вона очікує цього від мене Коли я побачив її реально поруч себе Побачив, яка вона надзвичайна, все інше на контрасті ураз втратила привабу, стала огидним імницем. Вона була інша, неподібно до жінок, яких ні краплі не поважаєш, і тобі все одно, хай би що ти робив із ними. Її не можна було не шанувати, з нею не можна було поводитися, або як її належало плекати, виліяти її. Носити на руках. Тій ночі я майже не спав. Був глибоко шокований від того, як розгортаються події. Як багато всього я їй не говорив першого ж дня, як класично вона пошила мене одужні. Були моменти, коли я, коли я перивався скочитись з постелі, піти до підвалу, відчинити кляті двері, Звільнити її, завести назад до Лондона, як вона просила. Я міг би поїхати за кордон, проте вже наступної миті згадував її прекрасне обличчя, її косу заплетену трішки нерівно, так що вона мило звисає не вертикально, а вбік. Згадував, як вона стоїть, як рухається, як походжає кімнатою, згадував її чарівні ясні очі. І розумів, що мені не до снаги відмовитися від неї. Після сніданку, ну, того ранку, вона поїла дрібку пластівців і випила каву. Ми взагалі не розмовляли. Коли я зайшов, вона вже встала і вдягнулася. Проте ліжко було застелене інакше, ніж напередодні. Отже, мабуть, спала у ньому цієї ночі. Хай там як... А коли я зібрався виходити, вона окликнула мене. Я хотіла би поговорити з вами. Я спинився. Сядьте, будь ласка, попросила вона. Я сів на стілець біля сходів. Ну, послухайте, з божевілля. Якщо ви кохаєте мене в істинному сенсі цього слова, то не можете хотіти утримувати мене у цьому підземеллі. «Ви ж бачите, погано мені тут. Це жахливе повітря. Ночами я не маю чим дихати. Прикидаюся з головним болом. Я помру, якщо ви додрожатимете мене тут довший час. Скидалося на те, що вона справді занепокоєна своїм здоров'ям. Це триватиме недовго, обіцяю». Вона підвелася, стала біля комоди, подивилася на мене уважним серйозним поглядом. «Як вас звати?» «Клех», – відповів я. «Ні, яке ваше ім'я?» «Фешдинанд». Вона гостро блиснула очима. «Це неправда». «Тут я згадав, що у мене в кишені піджака лежить гаманець з ініціалами, тисненими золотом». Я собі давно купив, показав їй, адже вона не мусила знати, що «Ф» означає Фредерік. Мені завжди подобалася ім'я Фердинанд, щодо того, як вперше побачив Міранду. Є у ньому щось таке, іноземне, аристократичне. Дядечко Дік полюбляв іноді кликати мене так, жартома. «Лорд Фердинанд Клех, маркіз де комашня». Це лише випадковий збіг обставин. Кажу, що в мене про собі гаманець. Зазвичай викладаю його з кишені, коли вдома. Мабуть, рідні друзі називають вас Ферді? Або Фердом? Ні, завжди Фердинандом. Послухайте, Фердинанде. Не знаю, що особливого ви побачили в мені. Не знаю, чому ви покохали мене. Мабуть... Я теж могла б покохати вас деінде, але не тут. Мені. Здавалося, вона підшукує слова і не знає, як висловити свої думки, що було загалом їй непритаманно. Мені справді імпонують м'які добросерді чоловіки, проте є нездатна покохати вас у цьому підвалі як не здатна була би покохати вас тут будь-кого іншого. Ніколи. Я відповів, що просто хочу пізнати її глибше. Ось цей час вона сиділа на комоді та пильно спостерігала за моєю реакцією на її слова. Вивчала розумака, яке враження справляють на мене. Тому я підозріло поставився до її сентенцій. Здогадався, що це перевірка що вона експериментує. Але ж не можна викрадати людей лише заради того, щоб ближче познайомитися з ними. Я дуже хочу ближче пізнати вас. У Лондоні я не мав би ані найменшого шансу. Я не такий розумний, не такий талановитий, щоб привернути вашу увагу. Не належу до вашого класу. Ви не захотіли би щоб у Лондоні вас бачили у товаристві такої безперспективної, невиразної особи, як я. Це несправедливо. Я не страждаю на снобізм. Ненавиджу снобів. І ніколи не суджу про людей з першого погляду, виходячи з їхнього одягу, вигляду, манеж або що. Я не звинувачую вас, кажу. Ненавиджу снобів. Повторила вона ж якось гнівно, чи що. Я вже підмітив, що деякі слова вона вимовляє дуже пристрасно, дуже емфатично. Дехто з моїх найближчих друзів у Лондоні походить, ну, як це називають, з робітничого класу. Але ми просто не звертаємо на такі речі увагу, не надаємо жодного значення у кого яке походження. «Як Пітер Кейтсбі», – кажу, той молодик на спортивному автомобілі. «А, він...» – не бачила його вже кілька місяців. «А він усього лише телепені з середнього класу з кишенями набитими грошми, які заробили його батьки. Не він сам». У мене перед очима постала картина, як вона сідає у його пафосну хромовану тачку, з емблемою Морріс Граджі на капоті. Гризли сумніви, чи можна їй вірити. Гадаю, новина про мене вже у всіх газетах. Я не читав газет цими днями. Ви можете потрапити до в'язниці на довгі роки. Ви того важці. Ви важці навіть до вічного ув'язнення. «Я обіцяю, я присягаюся всім святим, що коли ви мене звільните, я не розкажу нікому. Розповім їм усім якусь вигадану історію. Ми зустрічатимось з вами так часто, як забажаєте, коли я не на, на заняттях. Ніхто ніколи не дізнається про це. Знатимемо лише ми з вами». «Не можу», – сказав я. «На зараз». Почувався, не якийсь жорстокий фараон. От так вона благала і молила мене. Якщо ви зараз мене відпустите, я захоплюватимусь вами, думатиму. О, я перебувала цілковитою його владі. Та він повівся зі мною шляхетно, як справжній лицар. Який стиний джентльмен. Не можу, сказав я. І не просіть. Будь ласка, не просіть. «Хм, вважаю, таку неординарну людину, якого й варто пізнати ближче». Вона вмостилася на комоді, мов курка на сідалі, уважно спостерігала за мною і чатувала на слушний момент, щоб зламати мою оборону. «Я мушу йти», – кажу. І кинувся до дверей так рвучко, що спіткнувся, упав до лиць на верхню сходину. Хутко піднявся на ноги, обтрусився, стоячи перед дверима. Вона зіскочила з комода, підійшла до дверей, підняла на мене очі. На її обличчі застиг якийсь дивний вираз і не зміг розшифрувати його. «Будь ласка». Мовила вона невимовно м'яко і ніжно. Стояти проти її чар було вкрай складно. Це на полювання на метеликів. Коли йдеш на лови без січка і доводиться хапати жаданий екземпляр двома пальцями, вказівним середнім. Я був мастак на таке. Тихою ходою підкрадаєшся ззаду, затумовуєш подих, один вивірений рух, і ось здобич у тебе в пальцях. Тоді вже слід акуратно затиснути торакс, перекрити дихання, і метелик заб'ється за крильцями, перш ніж випустити дух. Це значно складніше, ніж присипляти екземпляру морилці. А з нею і поготів, удвічі, втричі важче було впоратися». Бо я не хотів вбивати її, навіть думки не допускав, щоб занапастити її. Вона часто заводила мову, як ненавидить класове розмежування. Та мене кругом пальця не обкрутиш. Людей із головою видає не те, що вони говорять, а як говорять. Достатньо було поглянути на її вишукані манери, щоб утямити, яке виховання вона дістала, яку освіту здобула. Так, у ній я не помітив ні знаку тієї маніжності, яку відразу вловлював багатьох інших, та все одно з неї мимихітлі стриклятий аристократизм. Варто було щось бовкнути не так, чи виявити незграбність, і вона закидала мене саркастичними коментарями, або ж призирливо мовчала, намагаючись притлумити роздратування. Припиніть увесь час думати про клас своє відмінності», – радила вона, як багач повчає злидаря припинити думати про гроші. Я не мав претензій до неї, не таїв злобу. Либо вона говорила і робила ті жахливі речі, що шокували мене, бажаючи довести, що не є рефінованою дівчинкою з еліти. Таба вона такою була, ніхто не зміг би це в неї. Бувало розсердиці, задере хвоста, як молода породиста кобилка, і гайда вчити мене, як жити, в найліпших традиціях високоповажного панства. Стіна класових суперечностей завжди стояла поміж нами. Того ранку я вирушив до Льюіса. Почасти через газети, хотів побачити, що там напишуть про неї. Накупив їх багатсько, у всіх писали одне й те саме. Жовта преса приділила їй чимало уваги, у двох газетах навіть помістили фото. Було забавно читати ті репортажі. Втім, я знайшов у них дещо, чого перше не знав про неї. Розшукується студентка художнього коледжу Міранда Грей, 20 років. Блондинка із довгим волоссям торік здобула підвищену стипендію в престижному художньому коледжі Фелікса Слейда в Лондоні. Напродовж навчального семестру мешкала за адресою Гемнет Роуд 29, Північно-Західний район 3, у своєї тітки Міс С. Ванбру Джонс. яка вчора пізно ввечері заявила в поліцію про зникнення небоги. У вівторок, після занять Міранда зателефонувала Тіці і попередила, що йде на сеанс у кіно і повернеться додому одразу по восьмій. Це була остання звістка від неї. Над оголошенням про розшук розмістили її великий фотопортрет і праворуч від нього напис з здоровенними літерами. «Ви бачили цю дівчину?» Зі статейки в іншій газеті я зловтішно посміявся. Останніми місяцями у мешканців Гемпстеда дедалі більшу тривогу викликає рознузданість так званих автововтів. Пірс Бротен, однокурсник і приятель Міранди, розповів мені у кав'яжні, яку вони часто разом відвідували, що у день її безслідного зникнення, дівчина була в чудовому гуморі, сяяла радістю і заздалегідь умовилася із ним піти на художню виставку, що відкривається нині. Броден, зокрема, зауважив, Міранда знає, що таке Лондон. Вона ні за що не згодилася б сісти в авто до незнайомця, чи на що інше авантюрне такого кшталту. Тому мене страшенно непокоїться ситуація. Речник художнього коледжу Слейда зазначив у інтерв'ю нашому кореспондентові. «Міранда – одна з найперспективніших наших студенток-другокурсниць. Ми переконані, що існує якесь безновинне пояснення її зникненню. Знаєте, представники нашої творчої молоді часом мають дивні забаганки. Отже, наразі таємниця залишається нерозгаданою. Поліція просить усіх, хто бачив Міранду ввечері у вівторок, прознав чи помітив щось підозріле у районі Гемпстеду, негайно повідомити про це у відділок. Далі йшло фото, опис одягу, що був на ній день зникнення, і основні прикмети. Інша хазета сповіщала, що поліція обстежуватиме дно ставків на території лісопарку Гемпстедгід. У одній з бульварних газеток напли про неофіційні заручини Пірса Бротена з Мірандою. Я б подумав, що то, мабуть, бітники, з яким я бачив її у кав'ярні. У поважнішій місцевій газеті писали. Вона була доволі популярною серед студентів коледжу, бо готова була зрадити кожному, хто потребував підтримки і розради. Усі, як одна газета, згадали про те, що вона вродлива дівчина, і опублікували її фотографії. Не. Якби була негарна, заслужила би хіба два рядки на останній шпальті. Я сидів у фургоні, якого спинив на узбіччі шосе дорогою додому, і читав без перебору геть усе, що про неї писали. У мені підносилося солодке відчуття всевладдя, «Навіть не скажу чому. Ті люди шукали її усім миром, а я єдиний знав, що насправді відбулося. І безроздільно панував над нею. Запустивши двигун, остаточно вирішив, що не розкажу їй нічого». Як і варто було очікувати, щойно я зайшов, перед усім вона спитала, що пишуть у газетах, чи були повідомлення про неї. Я відповів, що не дивився і не збираюся дивитися ті брехливі газети. Сказав, що не маю жодного інтересу до того, що вони друкують, бо там самі нісенітниці, байки і плітки. Вона не наполягала Я не давав їй газети, ніколи не вмикав для неї радіо і телевізор. Так вийшло, що напередодні її появи в моєму селі я читав книжку під назвою «Секрети гестапо». Ну, про тортури і всіляке інше, що витворяли фашисти під час війни. Там писали, що найважче в'язням гестапо було змиритися з відсутністю звісток про те, що коється за стінами тюрми. Гестапівці не лише позбавляли своїх арештантів можливості отримувати будь-яку інформацію, а й забороняли їм розмовляти одне з одним, щоб підсилити відчуття відрізаності від зовнішнього світу і звичного їм життя. Через це люди занепадали духом і ламалися. Я, звісно, не мав на меті зламати її волю як гестапо, проте вирішив, що коли цілком ізолювати її від світу, більше думатиме про мене. Тож, хоч вона не раз намагалася умовити мене принести її газети чи дати послухати радіо, я не погоджувався. Ну, перші дні я волів, щоб вона не читала, яких заходів оживе поліція для її розшуку та всіляку всячину про себе. Це нічого не змінило б, занепокоєння і смутку додало б. Тож, можна сказати, в такий спосіб я дбав про її душевний спокій. На вечірі я, я приготував пюре із свіжо замороженого молодого горошку і підсмажив курча у білому соусі. Вона поїла, іначе б то вподобала мої страви. Я спитав, чи можна мені побути із нею трохи. Якщо бажаєте, байдуже знизала плечима. Вона сиділа на ліжку, підклавши під спину складену в четверо ковдру, немов диванну подушку, підібагавши під себе ноги. Якийсь час мовчки курила роздивлялася репродукцією книжці з мистецтва, яку я купив їй. — Ви знаєтеся на мистецтві? — називалося раптом. — Та ні, не розумію його. — Я знала. Ви не ув'язнили б невинну людину, якби зналася. — Не вбачаю жодного зв'язку, — зауважив я. Вона захоронула книжку. — Розкажіть мені про себе. Розкажіть, чим займаєтеся на дозвільні, що любите. — Я Я ентомолог. Глепідоптерофіліст колекціонує метеликів. Звісно, типнула вона в голосі. Згадала про це писала в газеті. Тепер ви долучили до своєї словнозвісної колекції і мене. Мені здалося, що вона вважає цей факт кумедним, тому вирішив підхопити її жартівливу нотку. А, фігурально висловлюючись, кажу, вибонь так і є. Ні, не фігурально. Буквально. Ви пришпилили мене до цього ліжка в цій тісній кімнаті. Тепер можете приходити сюди і милуватись трофеями, тішитися, щоб втрапили збагатити колекцію гарним метеликом. Я зовсім не думав про це в такому сенсі. А знаєте, я буддистка. Я ненавиджу все, що відбирає життя. Навіть життя комаху. Хе, ви щойно з'їли курча, парирую я. Добряче так куснув її. Так, з'їла. І зневажаю себе за слабкість. Якби мала сильну волю, стала би вегетарянкою. На що я відповів? Якби ви попрохали мене припинити колекціонувати метеликів, я припинив би. Без вагань виконав би все, чого тільки ви забажали б. Ну, не все. Ви не дозволили б мені вилетіти з вашої клітки. Я волів би не обговорювати це, бо воно ні до чого не приведе. Гаразд. Але ж усвідомте нарешті, що я не можу з повагою ставитися до людини, особливо чоловіка, який щось робить, лише з метою догодити мені. Воліла б, щоб він діяв так, як сам вважає за потрібне, щоб його мотивували навчинки не чиїсь бажання, ні прагнення, а свої. Ось час вона присікувалася до мене. Сидиш собі, гадаєш, що ви мило бесідуєте на безневинні теми. Аж тут, як сніг на голову тобі прилітає в'їдливий докір». Я промовчав. Як довго я мушу зоставатися в цьому підземеллі? Не знаю, кажу. Залежить від обставин. Ну, від яких саме? Я не відповів. Не міг. Від того покохаю я вас чи ні? Ти яка настирна. Кле... «Вы маете навазить всю обставину, то мне доведется до самой смерти, но где тут?» Я и далее не мував. «Идите», — мовала она. «Идите, добрый померкутый над сыном.